24. Мусимо повернутися до Баракпуру», – сказав я, засунувши шухляду і прямуючи до сходів. Спочатку я хотів повернутися тим же маршрутом дахами, але годинник цокав, тож натомість вибрав інший шлях – через парадні двері та стрімголов до автомобіля. Не потрапити під гарячу руку військової розвідки тепер було вже не таким пріоритетом». За три ночі було вбито три людини, з чого можна виснувати, що вбивця не дуже полюбляє гаяти час. Вже темно, і, наскільки мені відомо, його наступна жертва може бути в нього на перецілі. Що ж до того, хто вона, немає жодних гарантій, авжеж, Але враховуючи, що всі три жертви були на світлині з Баракпуру 1917 року, цілком слушно припустити, що й наступну можна там побачити». Питання в тому, чому не вбили Антею Данлоп. Чи надала вона вбивці ту інформацію, якою не поділився її чоловік? Чи причина в чомусь іншому? Із тих, хто лишився живим, я знав двох. Потрібно було вирішити, кого шукати першим. Але це можна обміркувати дорогою в Баракпур. Автомобіль чекав там, де ми його лишили. Водію, схоже, затримуватися тут не дуже кортіло, тож, щойно побачивши нас, він вийшов і завів двигун. Подорож до Баракпуру зайняла годину. Все одно часу не вистачило, щоб ми, з не здавайся, зрозуміли, що в біса відбувається. Теорії, які я висував спочатку – вбивство в опійному притоні якось пов'язано з контрабандою наркотиків, а Рут Фернандес убили через ревнощі – тепер здавалися писаними вилами по воді. Перша, як я тепер усвідомив, базувалася виключно на припущенні, що небіщику похоронному бюро – фенванг наркобарон із Шанхая. А це переконання своєю чергою завдячує двом факторам. Калеган запевнив мене, що чоловік, на якого полювали тієї ночі – славнозвісний наркобарон, і я дійшов безглуздого висновку, що оскільки чоловік у ящику має східні риси обличчя, то він китаєць. Я вилив себе за таку недбалість. Мої припущення щодо раси виявилися хибними, але мені можна пробачити, враховуючи, що коли я вперше його побачив, мозок мій був затуманений опієм. Та найбільше мене засмутило те, що хоча він і міг би бути китайцем, мені не варто було сприймати як належне те, що саме він і є Фен Вангом. Зрештою, в місті тисячі китайців. Але так важко встояти перед швидким і легким рішенням, такою собі піснею «Сирен». Я хотів, щоб він був Фен Вангом. Це відповідало моєму упередженому баченню того, що відбувається. Я схопився за це, як потопаючий за соломинку. Якщо убивства не пов'язані зі сварками через наркотики, то в чому ж річ? І ще лишалися рани жертва, вирвані очі, такі ж удари ножем у груди. Спочатку я припустив, що це застереження, але тепер не був у цьому впевнений Усе це разом нагадувало якийсь ритуал, здавалося навіть релігійним. Принаймні, моя впевненість, що тіло в тангрі, пов'язане з убивством Рут Фернандес Урішрі, виявилося правильною. Дуже шкода, що для того, аби підтвердити мою гіпотезу, довелося померти Алестеру Данлопу. Але іноді таке трапляється. Мало того, ми вперше їхали випередити події, а не розплутувати їх. Відповіді, що найменше деяких з них потрібно шукати в Баракпурі. І я був рішуче налаштований їх знайти. Спочатку поговоримо з сестрою Рувель, сказав я. Не здавайся, вразив мій вибір. Чи не є логічним припустити, що наступною жертвою буде полковник Макгір, сер? Як подивитись, відповів я. Тобто. Усе залежить від того, чи хочемо ми розв'язати цю справу чи ні. Макгір військовий. Він не розповість нам нічого, що спочатку не перевірить через відповідні канали. І навіть якщо відділен якимось дивом не помітив, як ми від'їжджали від похоронного бюро, можете не сумніватися, що не мене і п'яти хвилин, як ми заведемо розмову з нашим добрим полковником. І вони з'являться. До того ж, провадив я далі, його зміна вже закінчилася, і відстежувати його – це витрачати час. Сестра Рувель, з іншого боку, ймовірніше розповість нам те, що ми хочемо дізнатися. Знайти її найпевніше можна в резиденції медсестер, і вона точно знає адресу Макґіра. у будь-якому разі, закінчив я, якщо йому бомб загрожує небезпека бути вбитими, першою я би врятував її. Кімнати медсестер розташувалися в спартанській практичній прибудові, трохи поодаль від головного корпусу шпиталю. Водій зупинив автомобіль, ми, з нездавайся, вистрибнули і кинулися до сходів, що вели до відчинених дверей. Ніч була холодною, сьорчання цвіркунів зливалося з цоканням двигуна, що почав охолоджуватись. У вести за хитким дерев'яним столом сидів охоронець у виленялій блакитній сорочці і читав місцеву газету. Я витяг своє посвідчення і сунув йому під газету і підніс. І він мляво звів очі. «Так». «Кімната сестри Рувель кинув я швидко». «Третій поверх», – промовив він, повівши носом у бік сходів. «Кімната шість або сім». Ми, зне здавайся, побігли вгору, перестрибуючи через одну сходинку. Принаймні перший проліт. Тоді я просто крокував вгору якомога швидше. Кімнати шість і сім були в дальньому кінці, одна навпроти одної по обидва боки вузенького коридору, пофарбованого у гірчично жовтий Кожен із нас обрав собі двері, постукав, і коли нічого не сталося, постукав іще раз. Першими відчинилися двері сьомої. Визирнула огрядна жінка в зім'ятому бавовняному халаті. «Ми шукаємо сестру Рувель», – сказав я. За моєю спиною відчинилися двері кімнати шість. «Що ви тут робите о такій порі, капітане?» – запитав знайомий голос. Я озернувся. Матильда Рувель дивилася на мене так, ніби побачила привид Наполеона. «Міс Рувель», – заявив я, мені треба з вами поговорити». Жінка з кімнати сім так і стояла на порозі і навіть не збиралася повертатися до своїх справ. «Можна обговорити це у вашій кімнаті?» «Це так незвично, капітане?» – запротестувала вона. Вигляд у неї був дуже втомленим, під очима залягли темні тіні. «Ви маєте рацію, дуже незвично. Саме тому ми й мусимо поговорити з вами просто зараз. Тож, чи можна?» – я махнув рукою в кімнату за нею. Вона занервувала. «Це проти всіх правил. Нам не можна запрошувати чоловіків до своїх кімнат». «Ми не чоловіки, завважив не здавайся. «Ми поліція!» Вона на мить завагалася. «Добре, заходьте!» Я похитав головою, почувши коментар сержанта, і увійшов. Кімнатка була крихітною, із меблів лише маленький стіл і стілець, шафа і вузеньке ліжко з піднятою москітною сіткою. Я поглянув на годинник. Ще й восьмої немає. «Сподіваюся, ми вас не розбудили?» Вона похитала головою. Хоча я вже збиралася лягати. Моя зміна починається о п'ятій. Мені раптом спало на думку, що говорити з міс Ровель не обов'язково одразу нам обом. Не здавайся та мені. «Ви маєте адресу полковника Макгіра?» – запитав я. «Про це можна було і в коридорі спитати?» «У мене ще багато питань, крім цього», – пояснив я. «А часу обмаль. Тож, якщо ви будете такі люб'язні і відповісте, то ми продовжимо». Вона назвала адресу і розповіла, як доїхати. Не здавайся, старанно занотував усе у своєму записничку. Рушайте туди, сержантин», – наказав я. «Приєднаюся до вас, щойно закінчу». Не здавайся, кивнув і повернувся до дверей. «Ну от», – промовила вона, – «щойно двері зачинилися. Тепер, будь ласка, поясніть, що вам потрібно». На обличчі дівчини застигла тривога. Хоча що її викликало, чи то перспектива лишитись у кімнаті наодинці з незнайомцем, чи ще щось, було неясно. Я дістав світлину, яку, не здавайся, поцупив із будинку Данлопа і вказав на Алстера Данлопа. «Ви знаєте, хто це?» Вона підвела на мене очі. «Звідки вона у вас?» «Вас це не стосується, будь ласка, не звіть цього чоловіка». «Це месьє Данлоп? Він був тут під час війни, здається?» «Що він тут робив?» Вона знизала плечима так, як це роблять французи. Можливо, вона і народилася в Індії, але в деяких речах була такою ж французькою, як і пачка Голуаз. «Вам краще спитати це у директора, полковника МакГіра. Я питаю у вас. А я вам кажу, що не знаю. Голос у неї був рішучим, але по очах було видно, що вона ухиляється. Часу на ігри я не мав». «Він мертвий», – відрізав я. «Убитий. Способом дуже схожим на той, яким убили вашу подругу Рут Фернандес», – я постукав по фігурці вбитої медсестри на світлині. «І цього чоловіка», – я вказав на чоловіка з тангр зі схрещеними ногами. «Усі троє вбити тим самим способом за останні 72 години. у ніч. Що означає, варто чекати на ще одну жертву. Для більшого ефекту я подивився на годинника. Будь-якої миті». Я підсунув світлину ближче до неї. «Ви теж тут є. Тож один шанс із п'яти, що наступною будете ви. Не дуже велика ймовірність, але й не надто оптимістична, якщо кону ваше життя. Тож пропоную співпрацю з нами». Я спостерігав за реакцією, яку викликали мої слова, коли вона їх усвідомила, як розтанула її бравада і переді мною лишилося перелякане дівчисько. Хитаючись, вона дійшла до ліжка і сіла, розправила москітну сітку. Ну, точнісінько, людина після контузії. Я взяв стільця за столу і сів навпроти неї. «Міс Рувель, почав я, – «що Данло пробив тут, у шпиталі?» «Проводив дослідження», – відповіла вона, не підводячи очей. «Більше я вам сказати не можу. Мене змусили підписати папери, що я ніколи нікому не розповідатиму». «Ви мусите розповісти мені», – наполягав я. «Від цього залежать життя». Вона змахнула сльозинку в куточку ока. «Не можу. Вам потрібно поговорити з полковником Маггіром. Я вирішив змінити тактику. Узяв світлину. «Хто ці люди?» «Вам потрібні їхні імена?» – запитала вона. «Так, але ж це груповий портрет. Що це за група?» Ровель відкинула з обличчя пасмо волосся. Цих людей виділили допомагати Данлупу в його роботі. Крім директора, полковника Макгера, звісно. Він голова шпиталю, тож з'являється на всіх групових світлинах. «А це що за чоловік?» – я б на вбитого в тангрі. Вона придивилася уважніше. Схоже, впізнала його, але не хотіла називати ім'я. «Таманг», – нарешті сказала вона. Прио Таманг». Нагадаю, зараз він працює в інтенданта шпиталю, хоча останнім часом я його не бачила. Навіщо помічнику інтенданта фотографуватися разом з усіма? Вона похитала головою. На той час він був санітаром, тоді у нас було багато гурків. Таман із Непалу, здається, його послали до нас, бо він розмовляв їхньою мовою. Щось тут не те. «Навіщо лупу для дослідження людина, що розмовляє непальською?» – уточнив я. «Я ж казала, не можу про це розповідати!» Я перевернув світлину і показав слова на звороті. «Баракпур, січень 1918-го, це правильно?» – вона повільно кивнула. «Якщо тут так написано, я не маю причин сумніватися». Я знову перевернув фото і вказав на Рут Фернандес. Проблема в тому, що, згідно з послужним списком сестри Фернандес, у січні 1918 року в Баракпурі її не було. Не було навіть у Бенгалії. Тож як вона опинилася на цій світлині? Ровель нахмурила брови. Тобто її не було в Бенгалії. А де ж вона була? У Равалпінді. Ровель сполотніла. Гірко розсміялася. Як ви сподіваєтесь зупинити вбивцю, коли так багато не знаєте? То розкажіть мені, вигукнув я, подавшись і схопивши її за руку. Вона вирвалася. Я вам більше нічого не можу сказати. Вона підвелася з ліжка, пройшла до дверей і відчинила їх. А тепер, будь ласка, йдіть. Я підвівся зі стільця і пішов за нею. «Єдиний, хто може відповісти на всі ваші питання, полковник Макгір», – сказала вона. «Пропоную розпитати його».